4. Ez tényleg szép, szólalt meg Krisz, miközben körülnézett a kisházban, meglepte, hogy milyen csend van a frissen festett falak között. A lányok már javában szaladgáltak, szobákat választottak maguknak, bútorokat próbálgattak, minden szekrényt kinyitottak, amit csak találtak. Lexa még mindig az ajtó mellett állt, átnyújtotta Krisznek a kulcsot, és egy lépést hátrált kifelé. Rendben, akkor most magukra hagyom önöket. Annyi idejük van, amennyit csak akarnak. Rendezkedjenek be, ismerkedjenek a lakással. Megpróbálok keresni egy tartalék vókitokit, és akkor bármikor hívhat, amikor csak akar. Persze, csak ha a halló távolságon belül vagyok. Az elektromos viharok, amiket valójában nem lehet látni, néha megzavarják a kommunikációnkat. Ez néha egész jó. Máskor nagyon idegesítő, amikor dolgunk van. Krisz rámosolygott a nőre, majd az arca komolyra váltott. Lexa, még mindig nem értek mindent, ami most velünk történt. Sok kérdésem lesz egy kis alvás, és körülbelül 400 csésze kávé után. De addig is köszönöm, hogy vigyázott a lányaimra, amíg nem voltam magamnál. Ez többet jelent számomra, mint amit valaha is meg tudnék hálálni. Ahogy mondtam, nagyon aranyos lányok, ön pedig nyilvánvalóan fantasztikus apa, mosolygott a férfira Lexa. Hamarosan beszélünk. A nő hirtelen megfordult és céltudatosan elindult a sétányon visszafelé, miközben levette az övéről a rádióját, és halkan beszélni kezdett valakivel. A férfi egy ideig nézte még Lexa távolodó alakját, majd lassan becsukta az ajtót. Lányok! Kiáltott Krisz hangosan. A konyha családi megbeszélés. Adta ki apai utasítását. Krisz megelégedette, hallgatta, ahogy a két láppár közelítve hozzá végigcsoszog a fapadlón, és a lányai végre megjelennek a konyhában. Emma gyorsan odalépett a kicsi, de stabil asztalhoz. A férfi lerogyott az asztal melletti székre, még soha nem esett ilyen jól neki leülni, nagyon fáradtnak érezte magát. Jane közvetlenül az apjával szemben ült le, és várakozva bámult rá. Emma az egyik szék mögött állt, de a tekintete a hűtő felé kalandozott. – Menj csak! – mondta Chris, visszafogottan mosolyogva. Jane a helyén maradt ugyan, de az apjuk látta, hogy a lány egyik szeme enyhén megrándul. – Na, te is! – Jane gyorsabban mozgott, mint gondolta volna. Szinte megelőzte Emmát, annak ellenére, hogy a kisebbik lánynak jelentős előnye volt. Addig zsonglőrködtek a pozíciójukért, ami Krisz meg nem köszörülte a torkát, ami egy kimondatlan, rendre jel volt, amit a lányok már jól ismertek. Jim megállt, hagyta, hogy a húga nyissa ki a hűtőszekrény ajtaját. Mindkét lány pillanatokkal később, gyümölcsökkel teli kezekkel bukkant elő. Almával, Eperrel és Áfonyával. Utóbbiból néhány kiesett Emma újai közül, miközben visszasétált az asztalhoz, erre egy pillanatig tétovázott, nem tudta hogyan tovább. – Hagyd őket! – nyugtatta meg az apja. – Majd később összeszedjük. – Mossátok meg és egyétek meg. Emma arcára boldog vigyorült ki. A földön a földre hullott ételek általában a komposztálóba kerültek. Csak hónapokkal ezelőtt hagyták el az otthonukat, de ez inkább éveknek tűnt. Krisz azon tűnődött, mi történhetett azóta a földön. Vajon a társadalom képes volt helyreállítani az űr zavart, vagy azóta már teljesen összeomlott ott minden? Megrázta a fejét. Nem tudott, nem akart ezen rágódni. Legalábbis most nem volt erre ereje. Hamarosan, biztosan erre is választ fog kapni. A lányok végre elhelyezkedtek a székeikben, és Emma óvatosan átnyújtott apjának egy almát. A férfi a fejével biccentve vett el, majd mindannyian elkezdték enni a gyümölcsöket. Otthon, amikor Elizabeth még élt, soha nem ettek gyümölcsöt, ha egyáltalán hozzájutottak, annélkül, hogy előtte meg nem mosták volna. Chris még soha nem evett ilyen jó ízű, zamatos almát. A lé lecsorgott az állán, Élvezte és nevetett közben, nem is törölgette le a ragadós alma levét, csak mohón harapott még egy hatalmasat a gyümölcs ízes testébe. – Apa! – kiáltott rá nevetve Emma. Jane megrázta a fejét, felállt és a távolabbi pulthoz sétált, majd egy szalvétával tért vissza. Chris leengedte a kezét, benne a szétrágott gyümölcs csutkájával, majd végül mégis megtörölte az arcát. – Undorító! – fintorodott el Jane, de közben ő is csak mosolygott. – Bocsánat! – válaszolta Chris vidámon. Ez nem volt undorító, ez egyenesen mennyei. Tudta, hogy igazából a lánya sem tartja undorítónak. Néhány percig csendben ettek mindannyian, élvezték az ízeket, a közös, nyugodt együttlétet. Végül elfogyott az összes gyümölcs, amit a lányok hoztak. Emma ismét a hűtőre nézett, de apja egy pillantással megállította. Nem, előbb beszélgetünk. És beszélgettek is. Hosszú ideig. Chris leginkább csak hallgatott. Itt-ott feltett néhány kérdést, gondosan megválogatva a szavait. Jobban ismerte ezt a két lányt, mint bárki mást az univerzumban. Gyakran beszéltek mozdulatokkal, félig kimondott mondatokkal. Ezúttal sem volt ez másképp. Beszéltek a megmentésükről, arról, hogy végignézték, ahogy apjuk eszméletlen testét a lezuhant kapszulából a szeles sziklás talajonát, át a kupolához szállítják az itteniek. Arról beszélgettek, hogy milyen kedves volt velük mindenki, különösen Lexa. Arról is szótejtettek, hogy mennyire lenyűgözte őket ez a kolónia, hogy mennyire örültek, hogy az apjuk jól van, hogy mennyire lesújtotta őket Alisa elvesztése. Hosszú időt töltöttek együtt az asztalnál, végül Emma ásítani kezdett, mire Jane is rákezdett, pedig még messze volt a napnyugta. Az ásítozás mindig ragadós. Amikor a fiatalabbik lány feje előre Krisz gyorsan felállt, bár ő maga is kimerült volt, újra a karjaiba vette kicsinyét. Eszébe jutott, hogy pont így tartotta a lányt akkor is, amikor még a halára szállító szállítóhajón menekültek a zenomor felől. Megpróbált nem erre a rémképre gondolni, a jelenre koncentrált, és a már alvó emmát az új szobájába vitte. Gyengéden letette, majd a takarót a kis testére húzta, és egy pillanatig figyelte. A lány talán már álmodott is mert halk mormogó hangokat adott ki magából. Krisz arra gondolt, hogy becsukja az ajtót, hogy ne zavarja lányát a beszűrődő fény, de mégis úgy döntött, hogy nem csukja be az ajtót. Szokatlan volt neki, hogy most nem az űrhajó szűk cellájában kell majd a helyen osztozni a lányokkal. Szoktatnia kellett magát ahhoz, hogy itt nem lesz semmi baja a lánynak. Néhány órát alszanak majd, és addig nyugodtan egyedül lehet. Jane a folyosón várta meg az apját, ő is úgy nézett ki, mint aki bármelyik pillanatban összeesik. Chris gyengéden a karjába vette nagyobbik lányát is, és erősen magához ölelte. Erre már régóta nem jutott ideje. Jane, aki ezt a gesztust valójában már kinőtte, mégsem ellenkezett, ehelyett átkarolta az apját, és úgy szorította, hogy szinte összefortak. – Szeretlek, apa! – suttogta halkan. Jeannek könnyek szöktek a szemébe, amikor apja gyengéden a karjai közé emelve átvitte egy másik hálószobába. Gondoskodón lefektette lányát, ahogyan azt emma is tette. Jane ismét gyermekké válva, közben nehéz szemhéjakkal nézett fel rá. Mindig annyira hasonlított Elizabethre, amikor fáradt volt. Ez valahogy egyszerre törte össze a férfi szívét, és gyógyította meg. Minden rendben lesz velünk? kérdezte a lány aggódva, de a szemei már kezdtek lecsukódni. Chris arra gondolt, hogy hazudik valamit a lánynak, de aztán úgy döntött, nem teszi. Elég idős volt Jane már ahhoz, hogy hallja az igazságot. Nem tudom, válaszolta. Remélem, hogy igen, de mindent megteszek, ami tőlem telik, hogy te és Emma biztonságban legyetek. Jean nem szólt semmit, már nem tudott felelni. A kimerültség mély álomba taszította. Chris betakarta őt is egy takaróval, de a lány hirtelen megfordult, hevesen lerúgva magáról a pokrócot, hangosan horkolni kezdett. A férfi kuncogva lépett ki a szobából, de közben itt is nyitva hagyta a lánya ajtaját. Krisz arra gondolt, hogy a harmadik és egyben utolsó hálószoba felé veszi az irányt. Annak ellenére, hogy szinte mindenhol fájt a teste, és iszonyú fáradtság telepedett rá, mégis fel volt pörögve, különösen azok után, amit a lányai mondtak neki. Mindent fel kellett dolgoznia, vagy legalábbis egy részét, ezért visszament a konyhába, és egyenesen a hűtőhöz ment. Megpillantotta a gyümölcsöket, és a zöldségeket, valamint a palackozott tejet, de a tekintete egy másik hátul lévő átlátszó üvegre terelődött. Körbepillantott, mint egy sunyi tinédzser, majd nevetve saját paranójáján, megfogta és kipattintotta a dugót, amelyet beledúgtak. Kriszt pontosan tudta, hogy mi az. Szörnyű szaga volt, és pont erre vágyott ebben a pillanatban. Elővett egy poharat az egyik szekrényből, Leült és töltött pár újnyit. Az ital lefelé haladva égetett. Szörnyű érzés volt. Szóval saját piát főznek itt az Omega-7 tangóbányászati előörsön, jegyezte meg magában. Krisz hátradőlt, és a kezében lévő poharat forgatta, miközben gondolatban visszatért azokhoz az eseményekhez, amit a lányai pár perccel korábban meséltek neki. Hihetetlenül szerencsések voltak, hogy ezt a kalandot így megúszták, de ő sosem hitt maradéktalanul a szerencsében. Nagyot sóhajtva egyhajtásnyira megitta az italát, majd töltött még egyet. A halk kopogás hangja kirángatta Kriszt a legrosszabb rémámából, amit valaha átélt. Ebben a rémálomban egy nedves földkupac alatt rekett, és éles karmok bukkantak elő az alatta lévő földből. Kicsikbe esettem, markolta a fölötte lévő földet, miközben a láthatatlan lény a bőrét felhasította, és a karmok egyre mélyebbre és mélyebbre fúróttak a húsába. Nem volt kiút. Ziháva ült fel, és vette egy nagy levegőt. Körülnézve rájött, hogy ebben a furcsa, de kényelmes házban a konyhaasztalnál aludt el, ahol az üvegházi készítésű alkohol és az üres pohár még mindig ott volt előtte. Sokáig aludt. Nyilvánvalóan szüksége volt a pihenésre. A nyaka begörcsölt, mert az asztal kemény lapján aludt el. Érezte a rátörő másnaposságot, de Krisz mégis lényegesen jobban volt, mint amikor a kórházban ébredt. Az ablakokon keresztül beáramlott a nappali fény. Nem, nem a nappali fény. A hamis fény. Digitális manipuláció. Emlékeztető, hogy ne kényelmesedjen el túlságosan. Mintha csak a kisé paranójás ébrenléti gondolataira reagált volna, ismét halk kopogás hallatszott. A férfi felállt és a bejárati ajtó felé indult, aztán megállt, visszalépett az asztalhoz, és eltüntette az üveget a hűtőben. Gyorsan megnézte a lányokat, megállapította, hogy mindketten mélyen alszanak. Nyilvánvalóan nagy szükségük volt most az alvásra. Amikor kinyitotta a bejárati ajtót, a fény ellenében hunyorogva meg sem lepődött, hogy leksa áll előtte. A nő két fedeles kerámia poharat tartotta kezében, és Krisz azonnal megérezte az illatot, amit már olyan régen nem érzett. Ez kávé? kiáltott fel Krisz, és már ettől azonnal jobban érezte magát. Igen. Ugye nem ébresztettem fel? Szólalt meg Lexa halkan. Nem, dehogy, vágta rá Krisz, De a lányok még alszanak. Ó, hát persze, mondta a nő. Tessék, csak fogja ezt, majd később beszélünk. Nem, nem, bocsánat, nem így értettem, igazította ki magát a férfi, miközben mosolyogva vette át a felkinált poharat a nőtől. Krisz a verandán lévő két székre mutatott. Nem akar maradni egy kicsit? Szívesen feltennék még néhány kérdést, ha nem bánja. Remekül hangzik, viszonozta a férfi mosolyát Lexa. A fedett terasz árnyékában némán elmerengve kortyolgatták a kávéjukat, kerülve a szemkontaktust. Végül Lexa megköszörülte a torkát és megszólalt. Jól aludt? Hát, kezdte a férfi fejben megfogalmazni a választ. Arra gondolt, hogy elmondja neki, hogy az ágy csodálatos volt, de kedvelte Lexát, szinte már tisztelte. Nem, a konyha asztalnál ülve aludtam el. Lehet, hogy felfedeztem egy üveget a hűtőben, de az is lehet, hogy nem. A nő halkan felnevetett, megrázta a fejét és pajkos csillogással a szemében nézett rá. Ne ítélkezzen! Az elmúlt néhány évben én is megittam a magam részét, abból az ördögi főzetből, amit itt csak holdfénynek fénynek hívunk. Az étterem vezető a fürdőkádjában készíti. Ez a kolónia alkohol nélkül indult el ide, de ez nem tartott sokáig. Nem a legfinomabb ital, de teszi a dolgát. Valóban bólintott egyetértően a férfi. Újabb pillanatnyi csend következett, de Krisz már jobban érezte magát a nővel, így tovább lépett. Nézze leksza! Ahogy mondtam, rengeteg kérdésem van, de először a szállítóhajóról szeretnék beszélni. Tudom, hogy azt mondta teljesen megsemmisült, de meg kell tudnom százszázalékosan, hogy mennyi maradt meg belőle. – Alisa miatt? – kérdezte a nő. – Micsoda? – kérdezett vissza meglepődve a férfi, hogy a nő már tudott a családi ótonról. Bár a lányai nem arról voltak híresek, hogy titokban tartanak bármilyen információt. Krisz, mondta Lexa előrehajolva, és a szemébe nézett. Semmi sem élte túl a becsapódást. Semmi. Sajnálom. A férfi a lány szemébe nézett, amely tele volt együttérzéssel. Miért sajnálja? Lexa újabb kortyot ivott a kávéjából. Jean és Emma mesélt nekem a amíg ön eszméletlen volt. Tudom, hogy csak egy android volt, de úgy tűnik, a lányok nagyon kedvelték. Krisz agya végigpörgette az emlékeket, ahogy Alisa gondoskodott a lányairól. A család része volt, különösen Elizabeth halála után. Igen, így volt. Mindannyian kedveltük. Lexa megértően bólintott, és csendesen tovább kortyogatták a kávéjukat, élvezve a reggeli csendet. Kis idő elteltével Chris balról gyorsan közeledő zajt hallott. Megfeszült, oda nézett, készen. Egy pocakos, szakálas férfi sétált feléjük, közben üdvözlésképpen felemelte a jobb kezét. Munkás egyenruhának tűnő ruházatot viselt, szürke, geometrikus mintázatut, amiből Chris úgy vélte, hogy a férfi talán egy bányász lehet. Jó reggelt! Kiáltotta az ismeretlen. Krisz szintén intésre emelte a kezét, kényszerítve a testét, hogy ellazuljon. Jó regelt Tom! Válaszolt Lexa a közeledőnek, miközben felállt. A férfi megállt a veranda lépcsőjének alján, ezért Krisz is felállt, és tett egy lépést előre. Kinyújtotta a kezét, a férfi is így tett, kezet ráztak. Egymásra emelték a tekintetüket, Felmérve a másikat. Maga az a fickó a balesetből, ugye? kérdezte Tom. Azt hiszem igen felelte Krisz, elengedve a férfi kezét a beálló kínos csendben. Tom az egyik bányászunk, az OST éltető ereje törte meg a csendet Lexa, bemutatva a férfit Krisznek. A micsodáé? kérdezte Krisz. Bocsánat, meg a Seven tangó bányászkolónia. OST. Ez csak egy mozaik szó, amit valaki kitalált, amikor először jöttünk ide, és valahogy megmaradt. Ó, ez így van rendjén, bólintott Krisz. Jöttök ma este delilah lához? kérdezte Tom és összeszűkült szemmel hunyorgott rájuk. A nap fényesen kelt fel a reggeli égbolton. Krisz csodálkozott, hogy milyen gyorsan elhitte az idő hazugságát ezen a helyen. Azon tűnődött, Vajon milyen lehet a valód jégbolt ezen a bolygón, ebben a pillanatban, aztán rájött, hogy nem is érdekli igazából. Talán már rég kiérdemelt ezt a kellemes kis érzékcsalódást, még ha csak egy napra is, és ha ő nem is, a lányai biztosan. – Hová? – nézett kérdőn Lexára Krisz. – Dilájlához, válaszolta Lexa, és közelebb lépett Kriszhez. Most már olyan közel állt a férfihoz, hogy az érezte a nőtest melegét. Nem volt biztos benne, hogy ez tetszik-e neki vagy sem. Ez az a bár, ami az étterem része, amit tegnap mutattam. Arról a nőről nevezték el, aki a fényt készíti. Hetente egyszer rendez egy partit, és ez az este van ma. A lányokkal együtt el kéne jönnie. Általában más gyerekek is vannak ott. Jó móka lesz. Persze, csak ha van kedvük hozzá. Lelkesedett Krisznek Lexa. Tutira el kellene jönnie. Vágott közbe Tom, mielőtt Krisznek esélye lett volna elgondolkodni az ötleten. Ez egy nagy buli. Péntek van. Úgy értem nekünk. Ki tudja, hogy működik az idő valójában ezen a bolygón? A férfi felnevetett. És mindannyiunknak kell egy kicsit lazítanunk. Van némi kaja, egy kis élőzene, és rengeteg Delilah ital. Mindenképpen elgondolkodom rajta, mondta Chris kényszeredett mosolyjal, miközben egyik kezéből a másikba tette a kávés poharát. A távolban észrevette, hogy más bányászok is elhagyják az otthonukat, és a kupola elsődleges kiárata felé tartanak. Mindannyian ugyanazt az egyenruhát viselték, amit Tom is. Itt az ideje bejelentkezni a munkába mondta Lexa, és a hangja kissé tekintéjelvűbb hangot ütött meg. Így van, természetesen. Helyeselt Tom. Örülök, hogy megismertem Chris. Tom sután intett, majd megfordult és fütyörészvel elindult a többiek felé. Krisznek bevillant hirtelen, hogy Tom a nevén szólította, holott ő nem mutatkozott be, nem említette a nevét. Lexával visszaültek a teraszra, és tovább kortyolgatták a kávéjukat. A kissé kínos találkozás ellenére a folyadéknak még mindig csodálatos íze volt, és az ébredező város csendes hangjai kellemes nyugalommal töltötték el Kriszt. Elnézést kérek, mondta végül Lexa. Néha egy kicsit túlbuzgó, de kedves fickó. Biztos vagyok benne, nézett a távolba Kriszt. Figyelte, ahogy a bányászok csoportja elindul az utcán, és eltűnik a szemük elől. Pár tucatnyian voltak férfiak és nők. Egy emberként mozogtak, majdnem úgy, mint katonák lennének. Mióta van itt ez a kolónia, és hányan vannak? A terraformálók úgy 50 évvel ezelőtt érkeztek ide, és egy generáción át dolgoztak. Nem volt könnyű. Ez a bolygó nem különösebben barátságos az emberekkel, bár a levegő belélegezhető, de a légkörmérnököknek nem volt könnyű dolguk. Az LV 1213 történetesen egy bizonyos ércet tartalmaz, amely csak nagyon kevés helyen található meg, és amely jelentősen felgyorsította az űrutazási képességeinket. – Kvadromit? – kérdezte Krisz. Pontosan – válaszolt Lexa meglepetten – le vagyok nyűgözve, maga érti a dolgát. Tudok néhány dolgot, mondta a férfi, és egy bátortalan mosolyt villantott a nőre. A bányászok és a családjaik, valamint néhány vezető tisztviselő, akik irányítják a dolgokat, mint például én is, akkor érkeztek, amikor ez a kupola felépült a terraformált rész körül. Éppen úgy ötven évvel ezelőtt. Hűha! El sem hiszem, hogy ennyi idő telt el. Néha csak öt napnak tűnik. Sóhajtott fel a nő, majd az utcát bámulva elmerült a saját emlékeiben, gondolataiban. Értem, amit mond. Átérzem, bólogatott Krisz. Még a szállítóhajón töltött időnk is úgy tűnik, mintha egy millió évvel ezelőtt lett volna. Szóval hányan élnek itt az óestén? A nő ismét ráemelte mosolygó arcát a férfira. Lássuk csak, gondolkodott el. Sohasem emlékszem a pontos számokra, de azt hiszem, összesen alig vagyunk százon. A jó pedig rendszeresen küldi az ellátó hajókat. Cserélgetik a személyzetet? Folytatta Kriszta kérdezősködést, igyekezve ártatlan képet vágni. Tucatnyi kérdés zakatolt a fejében, de nem akarta, hogy úgy tűnjön, mintha vallatná a nőt. Alkalmanként kapunk ellátmányt otthonról, bár a Lakertavész és az Origa eset óta ezek ritkábbá váltak. Érthető, helyeselt Chris. Többnyire a dolgok ugyanúgy mennek. Olyanok vagyunk, mint egy saját kis buborék. Azt hiszem szó szerint. A terraformálás legalábbis a bolygónak ezen a részén nagyon sikeres volt, így képesek voltunk gazdálkodni és megtermelni a saját élelmünk nagy részét. Van egy tudósunk, Margaret Livingstone, aki kitalálta, hogyan lehet felgyorsítani a fák növekedését, ami nagyon sokat hozzátesz ehhez a helyhez. És hoztunk néhány állatot is. Emellett sokan vegetáriánusok, magamat is beleértve. Ó, értem, mondta Krisz, miközben letette a kávéját a földre. Bár jó íze volt, a gyomrában mégis savanyúvá vált. Hirtelen éhséget érzett, a szállítóhajóról való menekülés óta nem evett mást, mint néhány gyümölcsöt. Még mindig voltak kérdései. Úgy döntött, hogy felteszi a legfontosabbat. Küldhetek üzenetet a USM-nek? Ki kell találnom a következő lépéseinket? Természetesen. Válaszolt Lexa, és a férfi felé hajolt, egyenesen a szemébe nézve. Biztos vagyok benne, hogy alig várja, hogy újra útnak indulhasson. Tisztában vagyok vele, hogy maga és a lányai most két otthon között rekedtek, ez sosem könnyű. Pontosan, felelte a férfi. Küldtünk egy üzenetet, amint felfedeztük a mentő kapszulájukat, amikor rájöttünk, hogy vannak túlélők. Az adásainknak elég sok időbe tellik, amíg elérik a földet, és feleletet kapunk. Amint ez bekövetkezik, és sikerül kiépítenünk a kapcsolatot a USM-mel, ők majd segítenek eldönteni, hogyan tovább. Ezt nagyra értékelem, bólintott Krisz. Természetesen, válaszolt a nő, Mosolyát a férfira emelve. Volt valami lexa mosolyában, ami megnyugtatta őt. Érezte, hogy az egész teste ellazul. Még mindig voltak kérdései, de ebben a pillanatban nem akart ezzel tovább foglalkozni. Egy pillanatig mindketten egymás mellett szótlanul ülve élvezték a reggeli hangokat, azután a nő halkan mégis megszólalt. Feltehetnék néhány kérdést? Természetesen. Válaszolta a férfi, és kissé a nő felé fordult. Semmi tolakodó kérdés, ígérem, mondta Lexa kényszeredetten mosolyogva. Be kell vallanom, hogy utána néztem néhány dolognak, miután a lányai megmondták a nevüket. Részben protokoll, részben személyes kíváncsiság volt. Nem sok látogatót fogadunk itt, és így természetes, hogy mindenki hamar tudomást szerzett a túlélőkről, kérdezősködni kezdtek. Ezekre a kérdésekre nem tudtam válaszokat adni, és én az a fajta ember vagyok, aki szereti, ha vannak válaszai. Nálam ugyanez a helyzet, bólintott megértően Chris. A USM adatbázisa azonnal megjelenítette a keresett információkat, mondta a nő. Legalábbis amennyihez hozzáférésem van. Chris Temple nyugalmazott United Systems military ezredes. Több kitüntetés birtokosa, és több rendkívül fontos küldetés vezetője. Annak ellenére, hogy mindezt megtudtam önről, megdöbbentett, hogy mennyi adathoz nem férhettem hozzá. Rengeteg szigorúan titkos információ van a rendszerben, Krisz. Ó, oh, titokzatos vagyok, válaszolta a férfi viccelődve, de érezte, hogy egy belső hang figyelmezteti: Legyen óvatos! Megpróbált könnyedén viselkedni. Ne értsen félre. Mondta a lány, miközben feltartotta a kezét, és a szemei elkerekedtek. Nem kértem, hogy áruljon el államtitkokat, csak le vagyok nyűgözve, hogy őszinte legyek. Nem gondoltam volna, hogy a fickó, akit kihúztunk a füstölgő roncsból, egy háborús hős. Nem vagyok hős, hárított a férfi, miközben a távolba nézett, hirtelen feszült csend telepedett a verandára. Krisz éppen bocsánatot akart kérni, hogy elrontotta a hangulatot, amikor kinyílt az ajtó, és Emma rontott ki a verandára. Éhehalok! halok! kiáltotta, és az apja öllébe ugrott. Ó! kiáltott fel Krisz, és Emma mögé tekintett, ahogy Jane is kilépett a húga mögött a teraszra, még mindig az álmot dörzsölve ki a szeméből. Jó reggelt, napsugaraim! Jane motyogott valamit, majd észrevette, hogy látogatójuk van. – Lexa! – mondta, és a hangulata azonnal felderült. Krisz ezt érdeklődve figyelte. Ritkán fordult elő, hogy az idősebbik lányát bármi is kíváncsa a reggeli mogorvaságából. – Jó reggel, Jean, felelte Lexa. – Jól aludtál? – Elég jól! – nyújtózkodott a lány. – De én is éhes vagyok, apa! – akkor már hárman, értett egyet krisz. Nem biztos, hogy a gyümölcs elég lesz most, bármennyire is finom. Gyertek! javasolt Lexa és felállt. Elvihetlek delilah -hoz. korán nyitnak a bányászok miatt. Az étlap nem túl bőséges, de a rántottáért meg lehet halni. A friss, meleg reggeli gondolatától a szállítóhajón lévő csomagolt ételek hónapokig tartó fogyasztása után nem is beszélve mindarról, ami az elmúlt napokban történt, Krisz gyomra azonnal hangosan korogni kezdett. Fúj, undorító, apa, mondta Jean a szemét forgatva. Bocsánat, motyogta Krisz zavartan. Semmi baj, apa, mondta Emma, és megfogta az apja kezét. Krisz és Lexa tekintete újra találkozott, és a nő ismét rámosolygott. Gyerünk! Menjünk enni. Aztán folytathatom végre apátok zaklatását, millió kérdéssel. Kérdezhetsz tőlem is, kiáltott felem miközben mind a négyen lesétáltak a veranda lépcsőjén és a város központja felé indultak. – Oké, okay, – mondta Lexa. – Mi a kedvenc színed? – A türkiz, – mondta a nyolc éves habozás nélkül. – Az enyém a piros, – jelentette ki Jean. Fél lépéssel mögöttük Krisz figyelte, ahogy Lexa sorban felteszi kérdéseit a lányainak, izgatott válaszokat és nevetést karva belőlük. Egy pillanatra lehúnyta a szemét, miközben sétált a lányok után. Nem volt biztos benne, mi lesz a következő lépése, hogyan fogja a családját újra a helyes útra terelni, de most, ebben a pillanatban, majdnem boldognak érezte magát.